У Чемедана очко, у Зьозі теж очко. Напружена тиша за столом. Довбня викидає на стіл свої карти. Два този. У сусідній кімнаті гра припинилася, і всі цікаві зібралися за спинами чоловіків біля столу, де банкував довбня. Гак невдоволено дивився на своїх помічників, що не могли вже протягом кількох годин обіграти Володимира. Банкомет вдарив по банку, коли там знову було 100 карбованців. У політрі грозова напруга. Збитий потих гравців. Тихі клацання карт об стіл і короткі. Карто, є що, є що, перебор, твою мать. Циган червоний від напруження теребить у руках карти. У нього знову двадцять одне, проте удобні виявляється стільки ж. У другій ночі вийшли з гри без зюзя та кінь, а потім і чемодан. До гравців за столом приєднався бородатий чернявий чоловік на прізвисько «Композитор» і, вдаривши по банку, зумів відібрати у Володимира колоду. Протидобній відразу зіграв у темну і знову виграв. Спостерігачів, яких було сюди запрошено умисно програтись, поволеньки виставили з квартири Люди Гака. Володимир розумів, що зайшов надто далеко і хотів тихомирно програтись також, але азарт захопив – і він не міг поступитись, бодай, половиною того, що виграв. Біля нього лежало вже більше, ніж вісім сотень, і у банку двісті. За стіл сів грати грак, і він двічі вдарив по банку, проте йому не щастило. Поміняли четверту колоду. На вулиці засірів світанок. За столом добня, композитор, циган, гак. Біля Володимира дві тисячі карбованців. Спати не хочеться, у кімнаті на накорено хоч сопиру вішай. Все, не витримує нервового напруження Добня. Хватить. Іграєм, я, фраярок, вимагає циган, до обня повільно розкладає гроші в кишені. Додік, ти що, не в'їхав?» звівся за стола композитор і демонстративно поклав перед собою кастет. Все, я сказав, зірвався з місця Володимир і став спиною до стіни, щоб бути до всіх лицем. Ну ти, гніляк, засичав гак. Оставляй капусту і йдуй домой, пока живой. Я ухожу з бабками, пацани. Огризнувся до і хотів було пройти до дверей, але на його шляху став чемодан. Композитор погладив його, наказав гак. Бородатий взяв кастет і, граючи ним, підійшов до допні, але відлетів від Володимирового удару на руку друзям. Ті хотіли накинутись на чужака, але грак ураз наказав: "Стать, я сам". Підбіг до Володимира і влучним ударом у спитіні збив його з ніг. Той піднявся, як хвилю посидів, вдихаючи повітря, але отримав новий ударного його обличчя і знову упав. «Ну що, красаві!» – звернувся до нього Гак. Ето тобі наука за то, що чужий дочерій на шалман потащів. А тепер – бистренько витягуй бабки, сука!» Добня зробив вигляд, наче дістає скажені гроші. Але влучним ударом у пах звалив знігака. Гака. У Чемедана в руці близьнув ніж, але пролинав глухий постріл, і його пальці випустили зброю. Куля прийшла наскрізь, ледь вище зап'ястя, і вдарила об металеву попільничку, розсипавши послуглений недопалки. Дорогу, заверещав Добня. Наставив пістолет на своїх картярських партнерів і відвів назад за двор. Невеличка Гільза вискочила з пістолета і впала на підлогу. Всі назад, до стіни, наказав Володимир. Проте із сусідньої кімнати вийшов незнайомий, елегантно одягнений чоловік і мовчки навів на нього масивний пістолет. Добня хотів щось сказати, зізнатись, що у нього більше немає набою, але Едуард Іванович натиснув спусковий гачок Гарадома. Два сухі постріли обірвали життя Володимира. Його через звідобис знайшли у лісі лижники. За ніла, на морозі тіло лежало лицем до землі. З одягу на ньому залишилися труси та шкарпетки. Ховали напередодні Нового року. Тіло винесли з порожньої квартири. За кілька днів перед тим її було обікрадено. Едуард Іванович з донькою сиділи у волці, світ спостерігаючи за похоронною процесією. Ірина бачила, як за труною ідуть знайомі люди і розповідала батькові про них. Поруч прийшов сильно налягаючи на ногу Ігор, ліврука була у гіпсі, в очах замерз переляк, донька, скрогочучи зубами, відвела погляд. Сьогодні отримала останній укол якихось дорогих іноземних ліків, отже, позбулася гонореї. Да, дивна історія з нею трапилась, аж не віриться, ніколи гадки не мала, що у неї такий батько. Коли повернулася додому, брудна, побита, з важкого погмілля і вщент пригнічена, Едуард Іванович тільки сказав, «Це залишиться між нами. Добре, що ти жива!» і обняв її. «Ти мамі не скажеш?» – запитала донька, – «якщо розкажеш мені всю правду».